Gazi kalandja Mikszád Kálmán mesélje? Hihetetlen történetet mondok, de annyira állítják, bizonyítják az összes medvék, mert szeretnek ám a medvék dicsekedni, hogy lovaggiatlanság lenne benne kételkedni. Gazi körülforog a kaland. Gazsi, ez a vásod kisfiú elszökött otthonról, bizonyosan rossz tett a tűzre, eltört talán egy bögrét, és addig ment mendegélt, míg egyszer az erdőben találta magát, annak is a kellős közepén. Megéhezvén korgott a hasa. Szeretett volna már visszamenni mostan, de nem tudta az utat. Nosza sírásra fakadt ami mi gazsink. De bíz, azt senki sem hallotta, csak a gyík és a szarka. De azok csak nevették, mintha mondanák. <gül> – Minek mentél el otthonról, te kis csacsi? Minden dolognak elép kell a végét átgondolni? Amint így búslakodék a szegény gazsi, egyszer csak megzőrend a gaj. És ott terem a tisztáson dír megve dörmögve egy vén mackó. Na most ilyet meg ám igazán, gazsi, roppant zokogásra fakadva. Raj, báhát, de bügi fiacskám, mondd a medveszelíden. Nem beszlek meg. A pedig jó van válnék belőled! Na, de ami megfogta a bocsomat egy ember, aztán megsajnálta, szabadon eresztette, akkor én megfogadtam, hogy soha nevezem többé ember úst. Igazán nem akar megenni, Macó bácsi? Debém, fiam, inkább itt halljak éhed. Akkor hát, vezessen haza az apámhoz. Na de már olyan bolondot nem teszek a kedvedé, hogy én a falu közelébe menjek. Mert nektek a húsatok jó, nekünk meg a bőrünk jó. Hanem tudod mit? Hővezlek a hátabra, az a barlang gomba társnak a fia mellé. A medve hátára vette Gazsit, s meg sem állott vele hazáig. Otthon már párolgott a jó ebéd. Pecsenye, gyümölcs, és medvet cukor. A kis Bocs nagyon megörült a bajtásnak, s Gazsi is kezdett kibékülni a helyzetével. Csak úgy vízhangzott a barlang a vidám hancúrjuktól birkóztak, búvósdit játszottak, a dedevéreket ijeszgették. A kis medvebocs olyan udvarjas volt, hogy földhöz hagyta vágni magát, s gazsik kacagott, úgrált örömében. Az öreg úr, már tudnélik nemzetes mackó uram, elvégezvén délutáni szunyókállását, így szólt. Oh. Menjünk most, gyerekek, sétáljunk egyet a parkban. Az egész erdőséget a maga parkjának tartotta. De a kirándulás rosszul ütött ki. Egy fa mögül vadász leselkedett a medvére. Durrant a fegyver, s az öreg mackó fején találva rogyott össze. A kis Bocs ijette futott apjához annak fájdalmas bőgésére. Gazi ellenben se nem hallott, se nem látott semmit rémültében. Hanyat homlok rohant egyenesen a vadász felé. a végem van! Hörgi az öreg mackó. Ne hívassak orvost! Siránkozik a Bocs. Ó, nem, nem. Nem akarok én még meghalni. Majd megpróbálok hazaván szorogni. S a vén medve nagy kínosan hazaindult. A vér csak úgy csepegett a fejéből. Minden piros lett a fű, amerre mentek. De annyira jó szíve volt, hogy a gazsiról sem felejtkezett meg. Ó, hát a... Pajtásot hol van? Szétnéztek az erdőfái közt, s íme a rossz már akkor avadász ölében ült. Új, gonosz, háládatlan teremtés, sóhajtotta a medve. A gyilkosomhoz szegődik. Majd hozzátette nagy lelki türelemmel, medvétől szokatlan jámborsággal. – de, nem lehet csodálni, hiszen ember. És gazsi hálázatlanságát csak ugyan nem lehetett csodálni, mert a vadászban a saját édesapját ismerte fel. Oh, – Hó, te vagy az édes rügyem, kis gazsikám! Kiáltott fel a vadász, vidám, örömre gyúlva. Új, csak hogy rádakadtam. Milyen szerencse, hogy a vadak fel nem faltak. Na de minek is teszel olyanokat, hogy felügyelet nélkül távozol te hazúról? Soha többé nem teszem, könyörgött Gazsi. Csak még most az egyszer bocsásom meg édesapám. Itt vesztem volna, ha nincs az a becsületes medve, akit édesapám meglőtt. Az a hátára vett, Hazavitte a barlangjába, megetetett, megitatott, a gondomat viselte. Ó, oh, és én éppen azt a medvét lőttem meg? kiáltott fel a vadász megilletődve. Jajaj, hát én a vadállatnál is rosszabb vagyok. Gyere, fiam, vezes a medvéhez. Elindultak a medve barlangjába. Már otthon feküdt az öreg mackó bekötött fejjel, a bocs pedig gyógyítgatta mindenféle füvekkel és orvosságukkal. Gazi odarohant és kezet csókolt a mackónak, ami láthatólag könnyi fájdalmát. míg ellenben a vadász ünnepélyesen bocsánatot kért. Oh, – Ó, hát ne haragudjék, barátom uram! – ami történt, történt, változtatni már nem lehet, de bizony én szívem mélyéből sajnálom. A mackó kezet nyújta a vadásznak, s ezzel szent lett a béke. Sajátságos ritka jelenet. Érdemes arra, hogy a piktor bácsi lefesse. -e még tovább ezt a mesét? Medvecsont is befor, a mackó meggyógyult, nem úgy, mint a varjú, de azt majd ezután mesélem el. Gazi és a vadász ott maradtak a beteg mellett, egészen a felgyógyulás napjáig, amikor aztán annak az örömére egy vígnapot csaptak a barlakban. Nagy lelkesedéssel járták ám a medve táncot. Helye húja haj! The inch semi boy